А от зараз вона візьме 50 грамів коньяку, хоч би скільки це коштувало. І згадала, що забула гроші вдома. Схопила не ту сумку, з якою ходила на роботу. Офіціантка знову підійшла до неї з блокнотиком і олівцем. «Я прошу вибачення, а Ліля сьогодні працює?» «Вона сьогодні була в день». А зараз її ніяк не можна побачити. Зачекайте, може вона ще не пішла? Хоч би вона ще не пішла. Хоч би вона ще не пішла, спливав рефрен у вирі її безладних думок. А то сиджу в цьому нічному кафе без грошей, як ідіотка. А люди все йдуть і йдуть, Щойно була тут мало не сама, аж ось уже половина столиків заповнена. І хто ж ходить сюди? Ніколи навіть не була знайома з відвідувачами нічних барів. Ось якась жінка, мого віку, сидить із молодим хлопцем, курить. Чи то її син, чи... Руль лютої свекрухи аж ніяк не моя. Намагаюся зіграти, і не маю ніякого хисту. Зрештою, тоді в мене могла народитися дівчинка. І щоб тоді? За кілька хвилин Ліля вийшла до неї. Привіталася і сіла навпроти. Посміхнулася так привітно і лагідно, що мати несподівано подумала – Синові є, за чим так тужити. То як він там? Лежить і не встає з ліжка. Здається, так нічого й не їв відтоді. І на заняття не ходить. Вже телефонували з університету. Ой, ці чоловіки! Лежить і не встає з ліжка. Хіба ми з вами могли б собі таке дозволити? П'ять хвилин ніжності По п'ять хвилин ніжності треба було їхати на край світу з двома пересадками. Спочатку в метро, потім в автобусі, а далі в маршрутне таксі. Його будинок стояв біля самої траси. Він був останнім у ряду однакових дев'ятиповерхівок. Далі починалися приватні будиночки сільського типу із садочками, а ще трохи далі стіною стояв ліс. Справжній край світу. Повз вікна його помешкання проносилися величезні вантажівки і міжмільські автобуси. Із його вікон на останньому поверсі було видно щит на трасі при в'їзді в місто. Восени – Біля його будинку гули потойбічні вітри, а взимку його заносили космічні буревії. Зараз теплий весняний вечір. Небо стає ледь рожевим, але до темряви далеко. Він подзвонив і сказав, що до 9-ї буде вдома сам. І якби в неї раптом були вільні п'ять хвилин, і вона раптом опинилася в його районі, він раду почастував би її білим мартіні та чорними оливками. Але він не може запрошувати її так далеко, це тільки в тому разі, якщо вона раптом, випадково опиниться десь поблизу. Ті запрошення були нечастими. Та коли вони траплялися, вона кидала все і вирушала в дорогу, щоб раптом ніби ненароком опинитися там, де він мешкав. Дорога була нелегка. В метро ще сяк так можна було дихати. А в автобусі людей було так багато, що вона ледь вилізла на потрібній зупинці. Автобус, пихкаючи, повіз кудись далі решту людей на півмертвих від денної втоми і вечірньої задухи. А вона приречено стала в довжелезну чергу на маршрутку, підраховуючи в третій чи в четвертий мікроавтобус, вона зможе сісти, щоб раптом, ніби ненароком, опинитися в районі дев'яти поверхівок при виїзді з міста. Але поки що не їде навіть перша маршрутка. Жінка у хвості черги дивиться на годинник і думає, чи встигне вона сьогодні отримати свої п'ять хвилин ніжності, які завжди даються їй такою дорогою ціною. А може, як завжди, а в такі хвилини, думає вона, якби все це було вдома, під боком, не було б цього з чему цієї ілюзії повноти буття